Ni matumaini yangu kwamba unafzi mapari popote uli pompezi mzungu'shi zaji karibu kui fuata tarifi ya habari ya mchana tunaweanza kuamuhuta sariwake. Watoto wamitani walizo kungezeka jijini bujumbura na kuta jiko katika matukio ya uharifu na pikipiki piki moja ya teketia kuamuto kufuatia niyaya za umeme zinazoniingine ya barabara ni. Bada ya nguzo ya umeme kuanguka kwenye barabara ya tano katika muta ya mutakura kaskazini mwajiji la bujumbura na serikali ya Tanzania Ya vitaka dhyama vya upinzani kufanya siyasa ya kuikosua serikali kwa kunyesha mapungfu yake Kuna haya biya shaka na mengine mpenda msikizaji mitambo ina nguzo wa nerofonse kugimana Hapazuyo mimi nilomarade niwe mivuze Nejo isanganiru ni kiboko yao nam kali bute na tena katika habari kamidi watoto wamitania nandriyeku shul diwa katika barabara za jiji la bujumbura diyesha siri karikua iku tangaza kuandoa sehemu hapo baadhi yao na jiji huna sibitisha kuamba wakati mungine watoto hao hufanya uharifu kuakupora baadhi ya vitu Kususani pochi za wanawaki wanauna kwamba wadawa utetezi wa hakiza watoto na sahiri kuketi kwa pamoja na kutathomini. Kini cha suara la watoto kurandaranda barabarani wanapitikeza uunduaji wa kituo cha mafunzo ya kiufundi kwa watoto hao tuwasikrize. 私たちは、トトトトウは、ドゴアドゴ、エナワナガカビサ、ミダニキ m アニコナピタ ona ona、e, isa, ita,、ナワオナセブル、ウロンバロンバトゥ、ドインアウナトゥドインエヴァナシアエモトゥ、ロンバウンバトゥ、ナコピタピタ、トゥドゥシダナワオナワナ、アピタ、ナコネバナウンバウンバアファザリアタフティシャトナニキタキュパングエニアワナウザクは、チュンギエモダニトゥカビサ、ディコンバスクイズ、コナシオコディワ、ワトランバウ。 E, wanaishi katika mazingira duni wanaishi barabarani hasa hasa asubohe mana uki damuka asubohe naona unakutena na kundira watoto kama vile kumi, kumina watano usipokuwa makini wengine unakukimia nyuma kusudi wa kupore kile ambacho nakimiliki kama vile simo na kina mama hasando wanafiri kasa na wanawa pora、e, sako chizindano kundo kuzambazo na kuwa na miliki mikononi ni kuamba mamla kaha sahasa uizara ya mshikamano ni nakumbuka kunamkutano walivuwe ndecha kwashiriki kwashirikiano na uizara ya mambo hiyanda kuamba walikuwa mejipa manake kipindi furani kuamba hiroswara di takua tayari me hatiwa ufumbuz lakini mpaka hivi hatujui kuamba juu disau zili shawapi Katujuyo walikwonga mwamba wa. Saza jioni nduwa naonekana sana. Silitukuwa hibarabara blevale deliprona. Na ni watoto wachafu sana. Wanazibia watu na wanawanyangaa vitu wanakimbia. Silikai likuli sema kama itakamata atua naona haijafikisha kwenye atuwa yaki kabisa. Ifanya nguvu kabisa, iwatoshu kwenye mabarabara sababu wanatia haya. Wanatia haya kabisa na wa, wageni wakija, wanaona vile, wanaona sabile nchi yetu ngali nyuma sana. Na mkatika wizara ya mshikamano wanakiri kutambua ungezekula watoto wanao zurura zurura barabarani katika migi tofauti ponzi hatungimana amukurugenz katika wizara hiyo. Ameahidi kutoa tamuko wikikesho kuhusu hatua zitakazo chukulewa watoto hao bada kufanya mkutano na wahusika wote wa suara hilo. Na pikipiki moja imeteketea kwa moto kufuatia nyaya za umeme zinazo ningini ya barabarani bada anguzo kuanguka kwenye barabara ya tano katika mtao. mtakura kaskazini mawadiji la bujumbura, mumiliki waki anarisa kwa mbwa yeye na abilia wameangukiwa na nyaya hizo wakaruka na hivyo zikaganda kwenye pikipiki ikashika moto, venerani yurumuri na mtegi waki wamepnea chupu chupu, anamamba shirika la ugavi wamaji na umemeleji hizo kulejiri anguzo chakavo katika kukinga agari. Na kufunika vyakura kama vibanzi vyaviazi na maandazi pamoja na kunawa mikono kwa wateja ni bathi yangia zinazo tumiwa na wafanya biyashara wa vyakura wanavyo tembeza barabarani mutani nguzi katika kata kinama kaskazini mwajigi la bujumbura wanatemea na vijidumu kiongozi wa muta huyo anawataka laia kufunika vyakura wanavyo uza tomusikilize. tama sasa kwa nsa tunayitumiye kuamba tunahumbare hia watumiye kitu cha ulinzi kuele kwa vitumbo vana vituzo vya kula ili kunazile inizi ambazo izinaleta uchafu zisivami evelivya kura kuti uchafu pale afu wa peraya wale kuna watu nginge namba wa nauzwa viyazi vileviokaa nguo na vitumboa mna wasaidia jadi angara uhaona juu na mna ya kunahumbia wao wafunikie vile vitumbo vana chuzwa wafunikie ili inzisi vami evelivya kula kamu atachungai hivuta kwa ni boraza hidi lakini wakiacha wazi tunahumbia Oh、Tulofa miyashamba watamba wana chotecha magi kwa kulipisha hela kunamaji ambao serikali liti ya ili isaidia watu watu asojiweza sio kile mtanuzo kala tabomba wani kuaki serikali na saidi watu natia mo bomba ba nbarali tulomba watamba wana thozao leo iziele pesa chotecha magi wasimamish au eleke kwenye serikali la regi deso au rudishie pesa zao pesa za kusion siko kusion mbazo walitoa wengine wachukue pesa zao ili bomba zibaki huru kisha rai ya wachote magi kwa huru natuna serikali na itoa krua rouge njoto litasimamia gawaji wa yomaji kiuma Kwa maji ya napatikana kwa urahisi?、E, maji ya kwa saivi tunazwa kusumu kwa maji ya napatikana kwa urahisi kwa sababu Kata viongozi ya tuwanchuwa nasikia habari ambayo ikuwa iku nchini Maji ya napatikana Na mhuyo aliesikika likuwa kiongozi wa mta ngozi katika kata ya kinama kaskazini mwa jiji la bujumbura Punde ni habari za kimataifa Habari za kimataifa Raisi wa Tanzania Samia Suhasana vitaka viyama vya upinzani. Kuhikosua serikari yaki kwa kuonesha mapungufu katika utendaji kazi. Ametowa wito huo jumanehi. Mara baada ya kuondowa zuhila kufanya mikutano ya hathara kwa viyama vya upinzani. Zuhilo hilo ilikuwa limewekwa na mutangulizi wake. Joni Pobi Magufuli akileza kuwa kufanya mikutano hiyo. Kipiti kisicho cha uchaguzi ni kupoteza mda na mari. Na karibu mnyaka saba imepita baada ya kuchukuliwa kwa shiria hiyo. Tumskize raisi Samia. Sisi ndani ya Sisi, mtunamini kuko solewa na kujiko sawa, na kwa sababu ndio walio wake kaserika ali wako saweni, kwa sababu mbimi na mimi kini koko sawa, na niambi ya changamoto iko hapa, na ni kifanyi ya kazi ile changamoto, watu waki pata imani na mimi na indelea kubaki. Na ndiyo mana mimi siwaiti njini Vyama vya upinzani hapa ana Mimi na waita njini Vyama vya kunionesha changamoto zilipo Sivyama vya upinzani Mnampinga nani? Mnampinga nani? Dania Tanzania tunapingana kwele Tunaonesha na changamoto ziko wapi Tunaonesha na kasoro ziko wapi Kwa hiyo tusende kuchoko zana Nendeni kasemendi Haa watu hawa Waleahidi barabara kutoka kaka kwa kumpa ka siuapioko manionvu siuapi itajianguko kumi ya kamitiato hawa kujenga hawa ngo hawa tochi wakisema brasa lu kumbaiyesha biyo we mbara wanjio kwanini mbara mbara haiyesa kuna nin pesa siuini ni ebonge na hawa na hawa na hawa wambie wakupes pesa mbara mbara ina jiko wakisema matenahusiemi utatafuta jengi ni usemi na utatafuta jengi na wakisema sinjau maendeleo ya watanzania maendeleo ya watanzania Tuendele ni tufanya siyasa hizo. Tu nakose hakisabinaadamu tuambiye ni, mekose hakisabinaadamu, mekiuka moja mbili tatu, tu tarekebisha. Tarekebisha ni serikali, iseme ni serikali, oneshe ni mapungufu, ili serikali tarekebisha na ifanya kazi ya. Namrasi Samia rikua akizungumza na viungozi wa vijana vijaki siyasa hapo jana ikurua darisala maana sauti hii ni kuamujibu wa kicho. Cha televisheni Azam TV na takriban watu tisa wamewahwa na wengine kada kujeruhiwa katika mashambuliao maulira ma bomoyariotegua kuwe nye galie katika katika katika muamuzi wa Somalia katika muamuzi ya Somalia siku ya Jumatha nchi kila habari la IFP na reporter likimunuku afisa wa usalama wa ine ohilo afisa huyo alisema mashambuliaji walitumiya ma galia rio Sheheni viripuzi kufanya shambulio hilo katika mji wa mahas wanamugambo wameendelea kufanya mashambulizi katikati na kustini mwa Somalia richa ya hivi karibuni wanagieshi wa sirikali wakisaidiwa na vikusi vya umoja wa Afrika na wanamugambo wa eneo hilo kutuwa tena maeneo yaliyo kuwa yamete kwa nakundi la al-Shabaab. Tarifa hii ni kwa mjibu wa shika lahabali la uingereza BBC na hadi hapa hatu na chaziada. Uskose kungana nasa katika tarifa nyingine za abadaye kutoka studio ruko na mimi Romarade niyo ya bifuze. <tune>